Ars poetica La curtea mea hrănit-am orătenii, Cocoși cu auroră boreală, Hulubi de aur și păuni de gală, că -mi minunea lor curtenii. Iar argățimea mea voievodală păzea, Să nu-mi-l fure pământenii, Un cal de foc cu aripi de milenii, Cu șa de fir și coamă grea de smoală. Nu lotrim otrim jefuiră păsăretul, eu însumi, preasătul de frumusețe, l-am sugrumat și jumulit cu-ncetul. Smulgându-mi roibul, apoi, dintre o strețe, l-am înjunghiat, rupându-i tot firetul și foc am pus la grajduri și cotețe. 29-1968.